Parlem de lletres. Continuem ara portant-vos llibres fins a casa vostra, a través de les vostres orelles i, i també de la mà de Jordi Fernando. Molt bon dia. Molt bon dia. Que avui em sembla romàntics. Sí podríem, dir que sí, podríem dir que sí, que és una, una obra, la que portem avui, una novel·la concretament, que es podria qualificar de postromàntica. Ah, postromàntica. Sí, perquè com que és tan recent, ja li col·loco el post automàticament. <ríe> doncs bé, post, també el, té, el, el títol d'aquesta obra també té el post, perquè es diu data, ah, t'estimo. Eh, i, I aquí hi ha una d'aquestes frases que descriuen la novel·la, no?, que apareixen a la coberta, que diu la història d'amor més commovadora des de Love story. Bé, no ja, passi, exacte, no? ja, ja em han perdonarà de columna, però jo crec primera, té a veure amb Love Story des del punt de vista de que és una circumstància argumentalment semblant, però el tipus d'escriptura i el públic, diguem-ne, objectiu, jo diria que és prou diferent. Però bé, va, diguem de que Una història d'amor. Sí, és una història d'amor amb un rerefons duna certa tristor. Ba, sí, podria ser semblant, uh -huh. eh, home, és que s'han anat a ajuntar no? han anat a citar una història que clar sí, home, potser, potser és molt tòpica també, no? però vaja va, va, vinga, va. vinga, va els deixem colar va, sí. <ríe> doncs aquesta història de doncs, tot estimo ha estat escrita per Cecilia Ahern uh -huh. eh, què ens en pots dir? Doncs mira, primer de tot he de dir que és una noia molt jove. Sí? La Cecilia Agren, aquesta, té, una, és una, té 29 anys. Ah, mira. És una irlandesa molt, molt trampada, molt simpàtica, nascuda l'any 81, de Dublín, mm. i, uh, vaja, una noia que acaba de tenir ara la primera filla fa poc, una, una noieta, una, una criatureta que es diu Robin i que està a la flor de la vida, diguem-ne, no? Va començar molt jove, perquè aquesta novel·la la va escriure amb 21 anys, oh, yeah. i eh, això també és molt important a l'hora de valorar-la. Estem parlant d'una primera obra, no? Ella ja ha escrit quatre o 5 o sis obres més a partir d'aquell moment, totes d'un bon impacte, han sigut èxits eh, sobretot al Regne Unit, eh, ha tingut molt, molt de tirada, també a Alemanya, a França i Estats Units també, Uh, i la primera, de la, de la que parlem avui, aquesta, la, la, la postdata, t'estimo, és una novel·la que ella va fer, quan o va publicar, millor dir quan tenia 21 anys, per tant sospito que la va fer amb 19 o 20. No? Sí, sí, o sigui, molt jove, que va escriure aquesta història. Exacte, per tant hem de tenir una certa condescendència a l'edat de l'escriptora, també, a l'hora de no exigir-li més del que cal, no?, en però, però hem de dir que, que, bé, aquesta és una novel·la, que, que ja ho veiem per la coberta i uh -huh. tot plegat, que és una novel·la dirigida al públic femení, eh? perquè jo diria... aquest disseny... Sí, bueno, femení, no? Va, sí, no només. Dic dirigida, no, no dic que, no que després pugui agradar homes i dones, eh? però vull dir, el disseny, i a més aquí ens tenen... Eh posat un cor, que això ve és de la biblioteca, eh? però ja ens ho diu, que és una mica romàntica. Sí, però tu ja saps que els dissenys de les cobertes de vegades eh, acompleixen un objectiu una mica fosc, diguem-ne, no? <ríe> que no és exactament el de respectar el ja, temps. Ja, no? que després l'autora potser no hi estaria massa d'acord ah, amb exacte, aquest disseny. Exacte, no? exacte, i pensa que cada, cada edició de cada país i, de, i, i dintre de cada país, cada tipus d'edició mm. fa cobertes diferents, vull dir que és molt, molt, Clar, molt difícil. En aquest no? cas que... tenim la catalana, la de columna, allà, sí, sí, sí, i com dèiem... Sí, doncs... per la portada tens tota la raó, sembla que sigui adreçada a, a, a una dona entre 20 i 35 anys, posem-ho. El, no? el target o al públic de l'estil del diari de Bridget Jones ah, i aquestes... Sí, no? sí. A mi em recorda molt la, la portada. Sí, doncs no. no. No, perquè el diari de Bridget Jones és una obra clarament dedicada a la dona sí. i enfocada cap a la dona. Sí. I a, a fer que la dona se senti còmoda i se senti, diguem-ne, Uh, afalegada, d'alguna manera. I no? O representada. Identificada. No? Exacte. En canvi, aquí... Tan es pot sentir representat un noi com una noia d'una edat així, de 30... O sigui, de 20 a 35 anys, jo crec que és un target bastant aproximat, però podem anar més amunt tranquil·lament. Vull dir, home, jo l'he llegit i no m'ha molestat. No? No, no m'ha molestat. Vull dir, per tant, considero que, que vaja, que la pot llegir d'entrada tothom, com gairebé tots els llibres, no? Uh -huh. Però és evident que es trobaran més representats doncs, els que tenen una edat més propera als, als protagonistes de la Clar. novel·la, no? Com és lògic. I els protagonistes de la novel·la són una parella, un matrimoni, eh, ell es diu Holly Kennedy i el seu marit es diu Jerry. I són dos irlandesos que viuen a, a Dublín i és la típica parella feliç, jove, que fa poc que s'han casat, que estan, diguem de construint una vida i que es coneixen de des de l'institut i que és, diguem-ne, com el primer amor i sí. que tot és estupendo i fantàstic mm. i, i que la vida els colpeja, els colpeja terriblement, no? Els colpeja terriblement. Uh, és una parella que, vaja, la novel·la comença ja amb la situació enfocant la mort d'un dels dos, concretament d'ell, no? Ell és mort. Ell es mor d'entrada, ja no? Però quan ja estan casats, ja estan sí, sí, junts, sí, sí. si porten sí, sí. molts anys junts des que eren adolescents... Molts i... anys no, molts anys no. no. Que representa que porten no millor 3-4 anys casats com a molt. Ja. O sigui que poden tenir cap al final de la vintena. O sigui, Acabaven no? de començar 28, la vida junts exacte, i ell es mor. I ell es mor. ella eh, sembla que és un tumor cerebral, en fi, tampoc és important cara ara el que és l'argument de la novel·la, és una mort sobtada, és una mort de, de, de, de poques setmanes, diguem, uh -huh. no? que li detecten aquesta malaltia terminal, i que ell, doncs, es mor. No? I, clar, què passa? Doncs que aquesta noia, aquesta tal uh, Holly Kennedy, evidentment, al món li cau a sobre. No? I aquesta és la gran diferència amb això que dèiem del love story, que en el love story la mort és el final, uh -huh. diguem-ne, no? Aquí no, aquí la mort és el principi. I el que sabem, el que, el que estudiem aquí, el que ens narra la, la Cecilia Aachen, és com reacciona aquesta tal Holly davant de la mort de la persona estimada. Home, no? així dit, podria ser un gran drama. Exacte, com tots ens podem suposar, doncs primer hi ha una, un, una gran caiguda en una depressió que es tanca a casa i no vol veure ningú, i no vol escoltar ningú, ni la família, ni els amics, ni res, hi ha un tancament, hi ha un abandonament físic de la persona, hmm. no renta, no va a la perruqueria, no, en fi, no es cuida sí, sí. de cap manera, hi ha un ensorrament, hi ha un ensorrament eh, psicològic i físic, de les dues maneres d'aquesta joveneta de 28-29 anys. No? I, uh, I bé, això, dius, on és la novetat? Fins aquí normal, no? Uh -huh. Bé, la novetat, i el que, el que enfoca la novel·la com a gran, com a gran, no, com a gran novetat, però com a gran, diguem-ne, nucli argumental, és que al cap d'un mes o un mes i mig aproximadament de la mort del, del marit, d'aquest tal Jerry, uh, a casa de la mare, de la Holly, es rep un paquet. Uh -huh. no? i sa mare diu, escolta, aquí hi ha un paquet a nom teu, aviam si véns a buscar-lo perquè jo no sé què és i ha vingut aquí un paquet a nom teu això, tot, tot això passa a Dublín o sigui, la parella, el matrimoni vivia a Dublín i els seus pares viuen a un lloc que es diu, es diu Port, Man, eh, Port Marnock que és un poblet al nord de Dublín o sigui, tot plegat bastant a la vora no? i els nens vin aquí a casa que hi ha aquest paquet per tu ja, yeah, en tinc ganes, estic desesperada, no sé què, no sé, allò que no, no, no ho Sense acaba Sense de... ganes de tirar endavant Exacte, no cal... I, bueno, total, que al final sa mare diu, bueno, si no vens, escolta, aquí es queda això, no? I ja vindràs, perquè la mare també està farta, anar-li al darrere, que... Però té una amiga, aquesta Holly, que es diu Sharon, de fet, és, són, són dos matrimonis amics, podríem dir, uh -huh. no? per un cantó la Holly i el, i el Jerry, i, la, i per l'altre cantó hi ha la Sharon i el Leo, que és el, el marit de la Sharon, que són quatre que sempre han sortit junts, que representa que es coneixen del cole, la cosa ve de lluny i són molt amics. Però la Sharon i la Holly són molt, molt amigues, no?, i aquesta Sharon un dia decideix anar cap a casa de la holiquesta i senzillament treure-la de sota el llit. No? A la I, força, eh? A la força. No? I una mica l'obliga i li diu doncs a arregla't i dutxa't i ves a la perruqueria i no sé què. I aleshores es posen una mica en marxa doncs tant la Sharon com per exemple com el Leo, que és el seu perruquer que està una mica sobrevist de tot això i aleshores la fa eh, venir a la perruqueria i aleshores la fa passar davant de tothom. Representa que ella s'hi presenta un divendres a l'ona pitjor del món mm. per anar sense sense haver trucat abans, Clar. no? I el perruquer, diguem-ne que la cola, poques paraules, i li comença a fer bromes i tal, i una mica la va la va traient d'aquell pou sense fons on aquesta noia, on aquesta tal Holly s'ha posat, no? I el perruquer també a base de bromes, a base de... de d'aplicar-li també el seu, els seus coneixements estètics i tal, mm -hmm. doncs la, la posa més bonica i de veus, ara ja fas una altra cara, i ara fes el favor d'anar cap a casa de la teva mare, perquè la teva mare eh, em sembla que té una cosa, que no sé què... Que... Bah, total, que tothom li diu, vés allà, vés allà, bueno, i al final pues, va cap allà. També li sap una casa dels pares perquè li recordaran clar. la pobeta nena que se t'amora el marit i tal, i ella en tota aquesta situació, doncs clar, no la vol passar. No? Finalment... Diguem-ne que, que diu molt bé, d'acord, i va a casa de la mare. I la mare li diu, mira, aquest és el, el paquet que he rebut, i, i, i vaja, és una mica estrany. I aleshores ella veu una cosa al paquet que sembla que sigui lletra del Jerry. I aquí, alto, mort, no? alto, eh? I aleshores diu, carai, què és això? Què és això, no? I ella, total, que ella agafa el paquet, se'n va de casa, i al mig del camp representa es posa a obrir el, el sobre aquest. Es, representa que és un sobre gros. Uh -huh. no? no és ben bé un, una carta, sinó que és un sobre gros. Com um un, un paquet. Un... Eh? Exacte, on hi poden caber bastants sobres a dins. No? Total, cobra el paquet i li surt una carta i 10 sobres petits. Sobres, diguem-ne, com els que seria uh, petitons, aquests que es posen al ram de flors, per uh -huh. entendre's, eh? aquests sobrets de targetonet per sí. entendre's, no? Molt bé. La carta és una carta del, del seu marit, del Gerri, que li havia enviat, com que la mort va ser ràpida, però encara va haver-hi uns dies de, de sí, coneixement no? i tal, doncs li va escriure una carta dient-li «Mira, eh, ens passa això, ens han parlat malament, fotut la vida en l'aire, però per tu la vida continua. I com que per tu la vida continua, eh, jo et demano que si realment m'estimes i tot això que sempre has dit és veritat, em facis cas d'una sèrie de coses perquè jo durant un temps t'aniré donant una sèrie de, de, de diguem-ne, indicacions, pistes, o el que tu vulguis dir-li, perquè tu puguis sortir d'aquest forat on estàs ficada. No? I ella es llegeix aquella carta, que l'esquena paradíssima, i diu, carai, però quina, quina enteresa, no? Quina... Bueno, I es queda molt parada. Total, com que hi ja han passat, eh, ella, ella comença a mirar els sobrets aquests petits, que venen amb el, amb el sobregros, i veu que n'hi ha deu. I veu que cada un d'aquests sobrets hi ha el nom d'un mes. El seu marit representa que mor al febrer. Uh -huh. I el seu marit ha preparat un sobre amb una llista de coses a fer, diguem-ne, per cadascun dels mesos. Per això són deu sobres, perquè el del març, abril, fins al desembre. No? Bé, total, que ella diu, bé, estem, estem a l'abril ja, perquè ja ha passat un mes i mig, diu, com a mínim, mira, obriré, obriré el primer. Però abans d'això, nosaltres sabem, el llibre ens informa, que quan, eh, diguem-ne, el marit és viu, evidentment, les discussions que tenen, diguem-ne, de parella, són, són coses bastant de criatures, no?, perquè són gent jove i mm -hmm. tal. I una de les coses típiques que tenen per discutir-se és que sempre es barallen per aviam qui apaga el llum un cop estan tots dos al llit, <ríe> perquè no tenen, diguem-ne, llumet a la tauleta nit. no? tenen a la tauleta nit, no tenen cap cap llumet, no? Sí. I aleshores, un cop estan els dos al llit, que fa fred i tal, aleshores, un dels dos s'ha de tornar a llevar per apagar el llum de l'habitació, sí. no? i això sempre s'està embarallant pel mateix. I un dia que li toca a ella, o, o, bueno, o, o ella s'ha d'aixecar finalment per, per, per apagar el llum, es clava una gran trompada contra la pota del llit i es fa mal el peu, i està a mitja hora allà renegant, i no sé què. Tot això t'ho informa el llibre abans de tot això dels sobres. No? Total que ella, tornem al, al tema dels sobres, doncs, eh, com que veu que ja, ja hem passat han passat de les dates, obre al sobre del mes anterior, si o sigui, el mes de març, no? Uh -huh. El que ja hauria hagut d'obrir, no? Però el com que s'havia eh? quedat tancada a casa, no l'havia fet, exacte. no? Exacte, I al sobre, l'obra, i treu la tarjetunet, el tarjetonet aquell, i el tarjetonet li diu, «Vigila els cops i compra't un llum per la tableta de nit». Uh -huh. no? aquesta és la primera, el primer consell, el primer punt de la llista del seu marit, no? el seu marit mort, no? I ella, doncs clar, eh, eh, es barreja entre plor i riure, perquè d'alguna manera es troba acompanyada, per altra manera, doncs clar, evidentment, també jo li remou la ferida, però no, no, diu, no, si això és el que ha volgut el Jerry, doncs, doncs jo faré. a comprar, Jo faré el que... I aleshores, doncs aquí és quan ja el, el llibre arrenca, i sí, sí, se'n va a comprar el llum, la, la companya, la Sharon, aquesta amiga seva, i totes allà buscant el llum, aquest, l'altre, el de més allà, i bé, i aquí és tota la història que té un punt, diguem de romàntic, molt de romàntic, però que també té molta gràcia perquè el llenguatge és àgil i, i tu t'hi veus amb aquesta noia, et veus, o sigui, aquesta noia actua com una persona que necessita ajuda en aquest Clar, moment. Clar, no? que està en un moment molt crític, està desesperada. No? I aleshores també veus que és una persona bastant normal, que no necessita grans reflexions ni grans filosofies, sinó que el que necessita són coses fàcils per sortir d'un pou que, que la supera, de totes les maneres. No? I en el qual s'hi doncs, uh, poden trobar moltes persones, evidentment. I tant, i tant. Uh, uh, aviam, uh, jo ni m'acosto de prou a l'edat d'aquesta persona, però entenc perfectament tot el que li passa. Per tant, clar. els que estiguin a prop de l'edat d'aquesta persona segur que l'entendran millor que jo. No? I en aquest aspecte, uh, clar, tot això ho comenta aquests amics tant amics diu, mira què m'ha passat, m'he trobat aquests deu sobres, el primer em diu això, i, ai, les dues amigues, que contentes, perquè mira, ara, amb això, doncs tu aniràs refent-te a poc a poc, i, total, que el, el marit de l'amiga diu, sí, sí, bueno, has obert al març, i el març et diu això, però és que estem a l'Abril, ja. Per tant, n'hauries d'haver obert un altre de sobre d'aquests. Ai, és veritat, què fem, què fem, l'obrim, no l'obrim? Bueno, i, ah, una cosa que m'ha deixat molt important, que ja es pot deduir pel títol, totes aquestes targetes, al final de la recomanació posa postdata t'estímul, uh -huh. naturalment, no? perquè és la gràcia. No? Bé, total, que al final la convencen i obre la del mes d'abril. No? I la del mes d'abril diu, diu mira, ves corrents a comprar-te un vestit perquè el mes que bé el necessitaràs. Sí, va estar preparat. Exacte. I llavors es queden així i tots diuen, aquest tio es posa intrigant, què vol dir això, que el mes que bé el necessitaràs. Bé, i a partir d'aquí, el que diu cada targeta Diguem-ne és un anticip del que li passarà amb aquesta noia el mes següent. No? Uh -huh. I l'argument de la novel·la es va construint a partir del que diu aquesta llista de coses, aquesta, aquesta, aquest seguit de consells que el marit mort li va escriure, evidentment abans de morir, perquè anés donant tots aquests passos fins a arribar al mes de desembre. Per què això? Perquè ell considera que el dol dura un any. No? i aleshores ell, ell considera que la seva dona ha hagut de sortir d'aquest dol al cap de l'any, perquè si no serà una desgraciada, serà una persona que s'ha enterrat en vida per culpa de la seva mort i ell és el que vol evitar. Però clar, quina és la gràcia de la novel·la? Que t'expliquin tot aquest any. Com s'ho aquesta noia per portar el dol però per sortir-ne, per tenir la pena però per... I a més pena, que, que és, per... el, marit, el propi marit, el desaparegut, qui l'està ajudant, no? Ah, exacte, exacte. És el propi marit, eh, a més a més, dosificat, Clar. perquè ell vol que sigui així, perquè o sigui, si no, no lligaria, clar. no? I llavors aquestes dosis estan molt ben calculades perquè ell calcula que el cap del mes estarà així, el cap de, de, de, dels dos mesos estarà ja millor, el tercer mes ja podrà fer tal cosa, el quart mes és el juny i es pot anar a la platja, per exemple. Uh -huh. no? Ell va preveient totes aquestes situacions i li va donant aquests consells, aquesta llista d'activitats, podríem dir, i ella ho va resseguint i això ens dona la pauta que la Cecilia va, amb la qual la Cecilia Ahern va construint la novel·la i va, ens va explicant tot el que li va passar en aquesta Holly Kennedy fins al final de l'any, que bé, bueno, clar, no explicarem pas què li passa. Que però, ho bueno. haurem d'esbrinar ah, si ah, al final ah, ah, supera ah, ah, el marit ah, ah, o, o no supera ah, l'amor del marit, no? Però si més no, doncs al final sí que constata no? que és una història d'amor i que... Mm, també amb el drama de per mig, que totes les històries sí, d'amor sí, sí. acaben tenint el sí, sí, drama de sí, per sí. mig. Aquesta, ja dic, és contrari. O sigui, el, el drama ja el veus d'entrada. No? És el punt de partida. No? I el que vas és a desdramatitzar la vida d'aquesta noia. És, és justament això la gràcia del llibre. No? Tampoc s'inventa res, aquest llibre. Eh? Això mm. també està fet. No? Fins i tot, una de les crítiques que va tenir és que hi ha una pel·lícula coreana sembla que, és, que es diu La carta mm. que va una mica per aquí, que es veu que l'argument és una mica semblant i és evidentment anterior del llibre, no? No sé si aquesta noia va tenir referències a aquesta pel·lícula o senzillament també pot ser coincidència perquè, aviam, la trama tampoc és tan No, no és mica, que sigui no? una idea espectacularment exacte, exacte, enredada, exacte, no? Exacte, no? però sí que parlant del cinema sí que és una novel·la que s'ha portat al cinema. Sí, sí, sí, se n'ha fet una versió amb el mateix títol que la va, la va encapçalar la Hillary Swank i em sembla que és de fa de 3 anys, del 2007, Puquets. una cosa així, no? L'únic que passa, com sempre, que a la pel·lícula s'inventen moltes coses. Per exemple, al llibre, aquests personatges no surten mai mai d'Irlanda, i tots són irlandesos, i tota la seva vida passa entre Dublín i el poble aquest de Portmarnock. no? Mm. En canvi, la pel·lícula, clar, naturalment, els personatges viuen a Nova York, d'entrada, no? Que dius, bé, que no ho sé. Aleshores, a la novel·la... És Exacte, mira. a la novel·la tots són irlandesos. El llibre, l'únic que és irlandès és el Jerry, o sigui, el Mort, sí. diguem-ne, i tots els altres són irlandesos nord-americans, nascuts tots a Nova York. No? Uh -huh. Per tant, són americans, d'origen irlandès, però nord-americans. Més coses. A la novel·la, la Holly Kennedy, com a bona família irlandesa, té 7 germans, no? Sí. Al llibre només en té una. Mm. Ai, perdó, a la, a la pel·lícula només en té una. Cosa que dius... Que dius aquests canvis per Exacte, què, no? Exacte, per què, no? Tampoc cal que surtin tots, però és que són molt importants els germans en el llibre, perquè cada germà representa una manera d'entendre la vida, també, no? Perquè Clar. té germans grans, germans més petits, i ella està una mica al mig, i vull dir, té, té certa gràcia la comunicació amb els germans, no? Cosa que a la pel·lícula ho perdem. No? En guanyem d'altres coses, no? però la pel·ícula ho perdem. A la pel·lícula s'inventen un, un xico guapo que es diu William, que diguem-ne que va darrere d'ella, ja quan és vídua, evidentment, però que a la novel·la no surt. Cosa, o sigui, dius... a la pel·lícula ho compliquen encara més. Ah, ho compliquen no? molt Perquè més. No? El dol, a més, ho ha d'afrontar amb el coneixement a una altra persona. Ah, exacte, exacte. Aviam, la novel·la també hi ha un moment que, que ella, evidentment, clar, d'obrir a nous amors i a noves maneres d'entendre mm. la vida i a noves situacions i a nous homes, però és molt més normal que la pel·lícula. La pel·lícula és molt més pel·liculer. No? <laughs> Surt un nen guapo cantant clar. i allà tothom ja es desmaia. No? Sí. Bé, és més pel·lículer. No? Vull dir que hi ha una sèrie de detalls... La, o sigui, a Irlanda hi van una mica com, a, com si anessin de turistes, mm. quan a la novel·la són irlandesos i viuen a Irlanda, no? Vull dir, clar, és una mica... Eh, sí, és la pel·lícula... O sigui, no? la història sí que l'han agafat de base, però després han fet les modificacions... Han fet modificacions. el que hem volgut, com, com sempre acostuma a passar amb sí. aquestes coses, no? Però bé, diguem-ne que ja estem cansats de dir que són dos gèneres diferents i que tothom ha de ser conscient que una cosa és el cinema i l'altra és la literatura i que jo recomano sempre que es llegeixin el llibre, primera, perquè descobriran moltes més coses, i segona, perquè encara que hagin començat per on hagin començat, per exemple, si han vist la pel·lícula, el llibre els agradarà molt perquè és molt més ampli, Clar. i si han llegit el llibre, la pel·lícula els agradarà sempre que pensin que no és exactament el del llibre, uh -huh. no? sinó que hi ha un altre esperit creatiu. Allò és ha, una, no? adaptació, una adaptació Una adaptació, una adaptació. Molt bé, doncs ens quedem amb aquesta novella, com deiem, d'històries de sentiments, s'ha posat a testimoni, ja tu diu tot amb el títol, sí, eh, sí, sí, sí, reivindicant sí. Doncs, aquests aquests amors que trunquen, no?, A, al principi. Sí, sí, que la vida de vegades té garrotades terribles, no? Vull dir, això, bueno, tots en sabem alguna més o menys propera i, i de vegades hi ha situacions que dius quina felicitat, que, que bonic és tot i se'n va, se'n sorra, però amb, amb Però en aquest cas és, segons, és, no? és història del de camí per superar-ho, no? Per superar-ho, sí. Clar, com deies, el gran drama passa al principi, per tant, doncs, el camí sempre hem d'anar millor, no? Exacte, és, que és, és el, que, el que es tracta sempre, d'anar millor. Molt bé. Doncs, Posa, t'estimo, és aquesta novel·la com dèiem, la primera novel·la de Cecilia Ahern, uh -huh. que més, no?, d'ella. De, sí, sí, de ha fet cinc o sis més. La, potser una de les més conegudes és On, on s'acaba l'art de Sant Martí, que no sé si s'ha traduït al català, castellà, és D'on et termina l'arcoiris. Sí. Després també un lugar llamado aquí, una que està traduïda al català, català que es diu Gràcies pels records, una altra que es diu El regal, i l'última que és una que es diu El libro de mañana, aquesta encara no està traduïda al català, em sembla. I, en fi, cinc o sis novel·les de, del mateix estil però home, amb variants, evidentment, són l'argument. històries de però... sentiments, no? Vaja. Més aviat, més aviat. O sigui, és un... el target aquell que dèiem abans és ideal. Uh -huh. és ideal no? De 20 a 35 anys, és la típica novel·la per no deixar de llegir en l'època pitjor, en què és més fàcil deixar de llegir. No? Val. I... <laughs> Molt bé, doncs quedem amb aquesta novel·la, Jordi. Moltíssimes gràcies. Gràcies bon dia.